Suria el Ankebut Mekase 69 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, më mëshirëplotit. Alif Lam Mim Vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë ne besojm pa u vënë provë Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë par atyre, në mënyrë që Allahu të daloj ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqia se do t'i shpëtojnë dënimi ton, sa keqë që gjukojnë ata. Kush shpreson takimin e Allahut, ta di se dita e caktuar nga aji, a i, do t'a ri. A i dëgjonë, Dhe di gjithë shka Kush përpichet Përpichet vetëm për të mire në vetë vetës Se Allahu në të vërtet Nuk ka nevoj për asgjë Atyre që besojnë dhe bëjnë vepratë mira Me sigurit që do të ashlyejmë të këqijat Dhe do të japim shpërblim më të mirë se puna që kanë bërë Ne E kemi urdhëruar njeriun që të silet mirë me prinderit e vetë dhe nëse ata të nxisin ty që të më shoqërosh mua në adhirim atë, për të cilin ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të ktheheni të gjithë e do t'ju lajmëroj për gjithçka që keni bër. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri do të radhisim në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë Ne besojm Allahun. Por kur vuajn për çështjen e Allahut, e quajn për ndjekjen prej njerëut, njësoj si dënimin e Allahut. Ndërsa kur u vjen fitoria prej Zotit tënd, ata me siguri do të thonë: Ne kemi qenë me ju. Vall. A nuk e di Allahu më mirë se çka ka në zemrat e çdo kujt? Sigurisht. Allahu i njeh më mirë ata që kanë besuar. Dhe hipokritët Mohuesit u thonë besimtarve Ndishin i rrugën ton E ne atëherë do t'i bartim gjunahet tuaja Por ata nuk do të je në gjendje të mbartin nga gjunahet e tyre Në të vërtet, ata janë gënjeshtar Ata, mohuesit, do t'i bartin barët e veta E bashk me to edhe bartë të tjera dhe pa tjetër që do të pyjeten ditën e kiametit për gjithë shka që trilonin. Ne e dërguam nuhun të populli i ti. A i qëndrojt e kata një mi pa 50 vjetë, e me gjitha të, ata i përfshiu për mbytja duke qenë keqë bërës. Ne e shpëtuam nuhun së bashku me ata që qenë në barkë dhe e bëm shenjë për të gjithë brezat. Kujtoi Ibrahimin kur i tha popullit të vet, Adhuroni Allahun dhe friksojuni Atij, kjo është më e mirë për ju, nëse e dini vërtet. Ata që ju i adhuroni në vend të Allahut janë vetëm idhuj. Ju po shpifni gënjeshtra. Në të vërtet, ata që ju i adhuroni në vend të Allahut nuk kanë pushtet t'ju furnizojnë, andaj Vetëm të kalahu kërkoni risk dhe adhuroni e falenderoni vetëm atë, të ka i do të ktheheni. Nëse ju nuk më besoni, dijeni se edhe popujte më parshëm i kanë quajtur gënjështar të dërguarit dhe se i dërguari ka për detyr vetëm që të shpal qartë azi. Kvalë. A nuk e vërejnë ata se si Allahu e zë fil kriimin, pastaj e ri përsërit atë? Natyrisht kjo është e lehtë për Allahun. Thuaj, u dhëtoni në për tokë dhe shikoni se si a i e ka zën fil kriimin. Pastaj, do t'jetë Allahu a i kje do të bëj kriimin e dytë rinjalljen. Me të vërtet, Allahu është i fuqishëm kriimin. Për a i ndëshkon këtë dëshiroj, dhe më shiron këtë dëshiroj, tek a i do të ktheheni. Në shkimit të ti nuk mund të tishpëtoni asë në tokë e asë në qielë, dhe parveç Allahut nuk keni asë mbrojtës, asë në dihëmës ata që mohojn shpalljet e Allahut dhe takimin e Tij pikërisht ata e kanë humbur shpresën në mëshirën Time dhe për ta do të ketë dënim të vëmshëm populli i Tij nuk ishte tjetër përgjigje përveç se tha vriteni atë ose digjeni por Allahu e shpëtoi atë nga zjarrri vërtet këtu ka shenja të qarta Për njerëzit që besojnë Dhe a i tha Ju, në vend të Allahut, keni zgjedhur idhujt për shkak të dashuris mi disjush në këte jetë Por në ditën e kjametit, do të mohonin njeri tjetërin dhe do të malkoni njeri tjetërin Streha juaj, do të jetë zjarri dhe nuk do të ketë për ju kur farë ndihë mësi Luti i i besoj ati dhe tha, unë do të mërgoj të zoti im. Me të vërtet, a i është i plotfuqishmi dhe i urti. Dhe ne, i dhuruam ati, ishakun dhe jakubin, dhe pasardhës vetëti u dham profecin dhe librin. Ne i dham ati ish përblim në këtë bot, ndërsa në jetën tjetër, Më siguri ai do të jetë prej njerëzve të mirë. Kur Luti i tha popullit të vet, Vërtet ju bënit të tilla la përdhëqi që askush para jush nuk ka bër në botë. Bëni marrëdhënie me meshkuj. Uzini pusit a tyre dhe në tubimet tuaja. Bëni punët më të ndyra. Populli i tij nuk kishte tjetër përgjigje përveç se tha: Na e sill dënimin e Allahut. Nëse thuat vërtetën A i tha O Zoti im Më ndihmoh kunder popullit që bën mbrapshti Dhe pasit të dërguar i tan I sodhen lajmin e mirë Ibrahimit i than Ne do t'i shdukim banorët e këti dhe në banimi Sepse banorët e ti janë vërtet keqëbërës A i, Ibrahimi, tha Por atje banone dhe luti ata than Ne e di më mirë kush është atje Ne do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij përveç gruas së tij ajo do të qëndrojë me ata që do të mbesin për t'u dënuar Kur të dërguaritan engjëj shkuan te Luti ai u shqetësua dhe u ngushtua për ata sepse nuk i mbronte dot Ata i than Mosu frikso dhe mosu brengos Ne Do të të shpëtojmë ty dhe familjen të nde, përveç gruas të nde Ajo do të mbes me ata që janë për dënim Në të vërtet, ne do të lëshojmë dënim nga qieli, bi banorët e këti vend banimi, nga se ata janë të prishur Edhe tashma, ne e kemi lënë atë një shenjtë dukshme për njerëzit që kuptojnë edhe banorve të medjenit i dërguam vëllane tyre shuaibin. A ju tha, o populli im, a dhuroni Allahun, shpresoni në ditën e fundit dhe mos bëni keq në tokë si nga të restarë. Por, ata e përgënjështruan atë, pra ndaj i goditi një tërmetit mershëm e si pasoj u gdhin në shtëpite tyre të vdekur e të gjunjëzuarë. E njëjta gjë u ndodhi edhe fisëve Ad dhe Themud, gjë që ju është bërë qartë prej gjurmëve të banimeve të tyre. Atyre djalli u a kishte zbukuruar veprat e veta dhe i kishte shmangur nga rruga e drejtë, edhe pse qen larg pamës. Kështu ndodhi edhe me Karunin, faraonin dhe Hamanin. Atyre u vajti Musa i me prova të qarta por ata të reguan mendje madhësi në tokë dhe nuk i shpëtuan dënimit. Ne të gjith i dënuan për gjunahun e vetë. Disave u dërguan furtunë, disa syre që goditi një zëjtë mërshëm, disa prej tyre i gëltiti toka dhe të tjerët i përmbyti ujë. Allahu nuk u bërëja tyre pa drejtësi por ata i bën pa drejtësi vetë vetës. Rasti i atyre që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend të Allahut, është si rasti i merimangës që zgjedh rjetën e vetë për shtëpi, por shtëpia mëj dobut është pikërisht rjeta e merimangës, veç si kur ta dinin ata. Sigurisht, Allahut, e di se qëfar adhurojnë ata në vend të ti. A i është i plot fuqishmi, i gjith di shmi. Këta shembuj, ne u aparaqesim njerëzve, por ata nuk i kupton kush, përveç djetarve. Allahu i ka kryuar qijet dhe tokën me qëlim të plot. Kjo është një shenjë për besimtarët. Ledzo, o Muhammed, atë që të është zbritur ty prej librit, kuranit, dhe fale namazin. Vërtet që namazit të ruën nga shëthuria dhe nga qdove për e shëmtuar, dhe vërtet që për mendja e Allahut është mëjë madhe. Allahu, di gjithë shka që ju bëni. Diskutoni me i staret e librit vetëm me mënyren më të mirë, por jo me keqë bërë si të tjerë. Dhe thoni, ne besojmë në atë që na është zbritur neve, dhe në atë që ju është zbritur juve. Zoti yn dhe zoti juaj është një, dhe ne ati i nënçtrohemi si musliman. Kështu, ne të kemi shpalur ty Muhammed, Librin, Kuranin, ata që u kemi dhënë shkrimet e besojnë atë kërka edhe nga ata mekas që e besojnë atë, shpalje tona i mohojnë vetëm jo besimtarët. Para këti, ti Muhammed nuk ishe ledzuar kurfar libri e asë që ishe shkruar gjëme dorën tënde, për ndryshe ndjekësit e se pa vërtetës do të dyshonin. Për kundërzi, aji, Kurani, është shpalje e qartë Në zemrat e atyre, të cilëve u është dhënë dia, shpalljet ona i mohoin vetëm keqburshit. Ata thonë: Përse nuk i janë zbritur Muhamedit mrekulli nga Zoti i Ti? Thuaj o Muhammed, mrekullit janë vetëm tek Allahu. Unë jam vetëm një paralajmërues i qartë. Vall ka nuk u mjafton atyre që ne të kemi shpalur ty librin që uledzohet atyre, me të vërtet që në të ka mëshirë dhe këshilë për njerëzit që besojnë. Thuaj, Allahu mjafton si dëshmitar, midis meje dhe jush, a i di shfar ka në qiej dhe në tokë. Ata që besojnë në trillime dhe nuk besojnë në Allahun, pikërisht ata, Jan të humburit. Ata kërkojnë pritet e shpejtimin e dënimit, sikur të mos ishte afati i caktuar. Atyre do të kishte ardhur dënimi. Me siguri që atyre do t'u vi pa pritmas e pa vënre. Ata kërkojnë prej teje shpejtimin e dënimit, por në të vërtetë, xhehenemi do t'i përfshijë të gjithë mohuesit. Ditën Kur do të kaploj dënimin i prehës së lartë dhe prehës së poshtit, engjëlli i ngarkuar me ndëshkimin e fajtorëve do t'u thotë: Shijoni dënimin për atë që keni bërë. O robërit e mi, që keni besuar, toka ime është vërtet e gjerë. Andaj, më adhuroni vetëm mua, çdo shpirt do tashilloi vdekjen dhe pastaj të gjithë do të ktheheni tek ne ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira ne do t'i vendosim në pallatet e xhenetit ku rrjedhin lumej aty do të qëndrojnë përgjithmonë sa i bukur është shpërblimi i atyre që punojnë mirë e të cilët kanë duruar dhe janë mbështetur te Zoti i tyre Sa krijesa ka që nuk e mbajnë do të veten me ushqim Allahu u je patyre dhe juve A i dëgjon dhe di gjithshka Nëse ti Muhammed i pyjet ata se kush i ka kryuar qiejt dhe tokën Dhe kush i ka nënshtruar të rotulohen djelin e hënën Me siguri që ata do të të thonë Allahu Atëherë Si po largohen nga rruga e drejtë. Allahu i zgjeron furnizimin kujt dojë nga robërit e tij e dikujt i asvoglon. Allahu është vërtet i dijshëm për çdo gjë. Le se ti i pûet ata se kush e zbret ujin nga qielli dhe nëpërmjeti e gjallëroron tokën pas vdekjes së saj. Me siguri që ata do të, të thonë: Allahu Thuaj, qoftë lëvduar Allahu, por shumica e tyre nuk mendojnë. Jeta e kësaj bote nuk është gjëtjetër veç se argëtim dhe lojë, ndërsa jeta e botës tjetër, pikerisht ajo është jeta e vërtet, veç si kur të dinin. Kur hipin në anije, Ata i luten Allahut me devot shmëritës i një qertë, por kura a i i sjedhë në tokë shëndoshe mirë, me njëhera ta i veshin ati ortak në adhurim, për të mohuar atë që u kemi dhe ne dhe për të kënachur, por shpejt do të amarin vesh. Val, a nuk e shohin ata se si ne u kemi dhe natyre një vend të shenjt e të sigurt, mekën, ndërkoj që njerëzit rrehti po grabiten. A mos vala ta besojnë e gjërat të kota, ndërsa dhuntit e Allahut i mohojnë? Kush është keqë bërës më i madhë se a i që trilon gënjeshtra kundër Allahut, ose mohon të vërtetën që i ka ardhur? Val, a nuk është gjëhenemi vend për jo besimtarët? A ta që luftojnë për qeshtjen tonë, Sigurisht, ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Vërtet, Allahu është me punë mirë.